Ale Sfinților, Slăviților, Centrul Tot Lăudaților, apostolii, Ale celor într-Sfinți, Părinților noștri, Ai Lumii Mărdascăl și Erari, Vasile Cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Atanasie, Chirile și Ioan cel Milostiv, Patriarhie Alexandriei, Nicolae al mirelor Reliciei, Spiridon al Trimitundei, Calinic al Râmnicului, Nectaria al Pentapolei și Luca al Crimeei, Făcătorii de Minuni, ale Sfinților, Slăviților, bunilor, biruitori mucenici, ale marilor mucenici. Georgie, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfințiților mucenici, Ignatie, Policarp și Eleftherie, ale sfinților de Dumnezeu, un lor voievozi și mucenici brâncoveni, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, Antonie cel Mare și Teodosie, începătorul vieții de obștem, ale sfinților și dreptilor, ai lui Dumnezeu, părinții Joachim și Ana, ale celui întru sfinț, părintelui nostru, Ioan Maximovici, arhiepiscopul Sahaiului, făcătorul de minuni, al cărui paraclis îl săvârșim, ale Sfântului Slăvitului și întru tot Lăudatului, apostol și evangelist Ioan, a cărui mutare opomenim și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, unul de mult milostive, Doamne! Auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm țiem și ne miluiește preno. și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care bine ești cuvântat împreună cu sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și puruream și în vecii vecilor.